Ako ima nekog pitanja, nešto da bi se nabrao. Odražen. Jedna pitanja, mi je režim za otvr. da su ovne sve odrežene... To je sad lider, ja. Sad viš na kameru, nešto? Zanimljena je, skatujem da su ovne sve odrežene. Odbija omera je hrvi sprenost, ona ideži za ošenu koja izađe bez dozvole muža, odnosno saratelja od kuće, da je proključio nevrace sve dok se ne Da li nam je li, li sahir, nevrace? je sahi. žena izađe bez dozvole muža. Znači nema pravo suprova, osim da još muž stavi dozvaka, da ne još znači da pravo da može da se hreće. Opšti nizim. Opšti nizim. A ta žena, znači, odlazi iz kuće bez dozvole muža, da je proključio dok se, se ne vrati. Znači, žena nema pravo u normalnih muslima da napusti kuću, a da muž ne zdar di. Znači, to je pravilo podponašanja, znači, da žena ne odlazi a da muž ne zdar di. Jer tu zašto? Uči pa da ne, da jehtarimin Ne poštije kuću i muža, i tači da upravo muž je taj koji brinje od nje, da ona se kreće mimo njega, a on ne zna gdje, to je žubha. Ona znači, ako je muža ne izvona i... Znači, u kom pru, jedno može da se kreće, onda je to u drugom. Znači, da si svjesno želi i da kaže što tebe briga, podađu ja, da izlazi tako. Onda tako je proklet, ona koja je tako molažava, pravo muža, i hoda tako, ona je proklet da je toliko ne meru da se nevrata.